Alhamdulillah, sallallahu alayhi wa rasulillah. Mogli bi postaviti pitanje zašto naš Resul Allah al Isa nije primao sadaku, a primao hediju? To je jedan znakova njegovog poslanstva pored pečata na plećci koji imao, jeste da nije primao sadaku, a uzmao je hediju i rekao: adute, agu, je hedije da bi se vojali razmjenjujite hedije." Jer hedija je čudo, ona je znak ljubavi, eh, znak poštovanja. Hedija nije nikoga osiromašla koje dava, a niti je obogati onaj koje uzimu hedije. Ali su one drage i caru, zato što je to znak da ti cara poštiš i voliš, nešto njemu to treba, što on ne ima. ima on, ali to je znak da, da i njega ubrajaš, da ga voliš, sa tim poklonom to pokazivaš, eh, Pa čak i silnik, silnici ako ti da hedije za lovčaš pa je čini dovu dobu, jarebi nemoj da me hedije silnika zarove, jer kad ti neko daje hediju, samo ti posebi dolazi da ga voliš. to i umrli vole hedije da nešto prouči dobe učini. Znači, i oni se raduju hedije. Pa i Bog voli hediju, a ja to je klaniti dobrovodni namaz. Ovo što naređeno, to se mora ali ono što se ne mora, to je bogu hedija, jeste klanjati dva i koliko možemo na fili, a na fila je dobrovodni namaz. Znači, eto, sva voli tu hediju, ali Sadaka, Sadaku, Pengamber, nije mogao primati zato što on bio potpuno čist. I oni je njegova porodica, znači, iza Pengambera mira, s Pengamberov je znanje, znači, nije nije ovaj Dunjaluk, nisu pare, nego znanje. pa a, Oni su bili toliko čisti, Allah je želi da ju očisti njega, njegov porodicu koji od ta ere kom pat ira da budu potpuno čisti, pa nije on mogu mogo njegov porodica uzmati sadako, zato što je sadaka nešto što je prljavo, a onaj koji je čist nije smio uzmati ilome zabraneno ono što je prljavo. Pa zato oni koji mogu davati, mogu se čistiti uz Ramazan, sa vitrama, sa zekijatom, treba biti sretni što je Allah počasio, da imaju komedat. Jer šta da nemaju, kao što je bilo za vrijeme Omera ibn Abdullaziza, mjesec dana su bodala, nisu imali kom je dati sadako. To je bila najidealnija država u povijesti čovjećanstva, kad nije bilo nikakve srlošnike. I ono šenci, toliko su imali šence i rane, da nisu umore bacali, nego po brdima su ticama davali da jedu. Toliko je bogatstvo bilo. I kao opet da su tog halifu Omera ibn Abdullaziza otrovali, dubili, ne znam više otrovali, samo za dva i dvije i pol godine, znači za 30 mjeseci se stvorila jedna država gdje nije se imala komisa dakada. I to onda problem, kako ćeš se očistiti, gdje ćeš, davali su biti malo, ali imalo je toliko, da je to zapamćena jedna takva država gdje nije bilo nikako siromašniji. Pa ovo, kad govorimo o toj čistoći, kad se čovjek očistio, onda on čisto i vidi, čisto gleda, E, pa spominje se jedan primjer, kad su jedni gledali kroz prozor, komši nekih doselili se, pa vidio kroz prozor da je prljav veš, pa veli čovjek ili žena, a ah, jesu, siromašni ne imaju iš čim veša da operu. Kad je čovjek ovako vidio, malo bolje je vidio da je prozor prljav, pa je on očistio prozor, kad su sutra ponovo pogledali, vidi žena, a ah, izgleda, ano, dobro su sada, izgleda, do nas našli su se, š, sad im je čist veš. A kaže čovjek, ženo, i prije je bio samo u nas bio prozor prljav, pa smo mi prljavo vidjeli. U stvari onaj ko je prljav, prljavo i vidi prljavo i misli, a od misli sve počinju. Misli počinju i riječi, pa onda djela i tako dalje. Znači, konačni uzrok svega toga jeste da očistimo dušu, a kad duša bude čista, onda će i misli biti čiste, pa ćemo onda drugačije vidite. A ono sve što je lijepo, sve što je lijepo, ne treba očim ovim da se gleda. Recimo zagrljaj, pa i kad plaćeš tada žmirimo, kad spavamo žmirimo, kada maštamo žmirimo, kad se ne, s nekim grlimo koga volimo roditelje ili voljenu osobu i tada žmirimo. Sve nam je lijepo ono što žmirimo, a št, kojim očima to mi gledamo? Znači ima duša svoje oči, ono, znači sve što najljepše najljepše, najzanosnije jeste ono kad žmirimo. Pa tako da i kad spavamo mi čujemo i vidimo nekim drugim očima, očima duše, a ove oči uvoj samo aparat duše. Znači, čovjeka spava i ima ovoj uš, isti suš, ali neći, znači, njegov ruh nije tu prisutan. Dato, kada je duša čista, onda uši vole da sušano što je čisto, oči gledaju što je čisto i onda doživljavamo sve ono što je čisto i budi nam lijepo, a Ramazan je idealna prilika da se očistimo iznutra više nego svana, pa molimo Allah da nas on očisti.